5. fejezet Méri a megtakarított pénzén virágmintás anyagot vett, párnákat von be, függönt vart, vásárolt néhány lebedült edényt, megruhanyagot. A ház lassan kikupálódott reménytelen szegénységéből, és olcsó csint öltött a színes függönyökkel és színnyomatokkal. Méri keményen dolgozott, s lestedik arcán a helyesdést és meglepődést, amikor hazajött a munkájából, és minden újítást, változást észrevett. Egy hónappal az ideérkezése után végigjárta a házat, és látta, hogy nincs több tennivaló, különben pénzese volt már. Az új életritmusba könnyen bele szokott. Úgy érezte, olyan nagy változás történt vele, mintha teljesen új ember volna. A gongszóra ébredt minden reggel, és tikkel állzott az ágyban. Aztán, mikor Dick kiment a földekre, kiadagolta az asznapi főzéshez valókat. Annyira akárisan járt el, hogy Sámson rosszabb helyzetbe került, még a magától értetődő egyharmadának is vége mióta az asszon derekára akasztó hordta a kulcsokat. idején idejére el is készült mindennel, ami munkája akadt a ház körül, kivéve a főzést. De Sámson jobb szakát nála, és ezért egy időt múlva ráhagyta. Vart egész délelőtt ebédik, aztán továbbald délután, és vacsor után nyomban lefeküdt, és egész éjszaka aludt, mint a tej. Első nekibusztulásában igazán tetszett neki ez az élet. Tentezkedés, takarékoskodás, különösen a kora reggeleket szerette, mielőtt még elbágyasztott és kifulladtotta volna a meleg. Tetszett neki az addig nem ismert nyugalom neki elismerése büszkesége és szeretetteljes hálája, sose hitte volna, hogy ilyen csinos ház válhatik egyszer az ő elhanyagolt házából, egy darabig felett tette csendes csalódottságát. S ha az asszony arcán a sértődötten töprengő kifejezést látta, inkább nem is gondolt arra, hogy mi gondja baja lehet, mert attól megint csak ellenszenves lett számára. Mikor a ház építésével elkészült, a ruhanyagoknak látott neki, s egy egyszerén stafírunkat. Házasság kötésük után néhány hónappal azon vette észre magát, hogy végképp nincs több tennivalója. Egyik napról a másikra, egyszer csak ott állt elfogalhatság nélkül. Ösztönösen harcba szállt a tétlenséggel, mint valami veszedelemmel, és sorra vette az alsó neműjt, kihímzett mindent, amit csak ki lehetett hímezni. Úgy ült, s öltögezett napról napra, óráról órára, mintha a gondos az életét mentené meg. Ügyesen forgatta a tűt, és az eredmény csodálatos volt. Dick dicsérte a munkáját, és el volt ámulva, mert azt hittem, hezen szokik majd bele az asszon sorsba, meg az egyedüllétbe. létbe. Mérin azonban nem látszott, hogy bántaná az egyedüllét, úgy látszott, tökéletesen kielégíti, hogy naposztat varhat. Stig egész idő alatt úgy bánt vele, mint a húgával, mert érzékeny ember volt, s várta, hogy a felesége önként közeledjen hozzá. Méri viszont nem tudta titkolni, milyen megkönnyebbülésére szolgál, hogy Dick közeledése nem több gyengétségnél. Diket ez mélyen sértette, de bízott abban, hogy rendbe jön végül is minden. De aztán a hímezni valós is elfogyott, és Méri megint ott állt üres kézzel. Ismét valami elfoglaltság után nézett. Megállapította, hogy piszkosak a falak, és elhatározta, hogy ő maga kimesztezi az egész házat, hogy ne kelljen rá költeni, Így aztán két hétigtig arra jött haza, hogy a bútorok a szobák közepére vannak összetolva, és vödrökben áll a padlón a sűrű mézt. Méri módszeresen dolgozott. Amíg az egyik szobában nem végzett, nem kezdett a másikhoz. De akárhogy csodálta is a képességeit és önbizalmát, hogy olyan ön munkába is belevág, amihez egyáltalán nem ért, meg is volt ijedve. Mihez fog majd kezdeni később az asszony ennyi energiával és akaraterővel? Az önbizalma rendült meg még jobban a dolgok látán, mert a lelkeméjén tudta, hogy belőle éppen ez a tulajdonság hiányzik. A falak hamarosan fehéren ragyogtak. Méri minden tenyérni helyet bemeszelt, naphozott állva az ingatag Egyszerre azt vette észre, hogy fáradt, és jól esik egy kis enyérés, egy kis üldögélés összekolcsolt kézzel a nagy pannakon. De nem sokáig. Nyugtalan volt, olyan nyugtalan, hogy nem tudta, mihez kezdjen magával. Kicsomagolta a magával hozott regényeket, és átlapozta őket. Ezeket a könyveket tette félre abból a rengetegből, amely hosszú évek során a kezébe került. Tízszer is elolvasta, betéve tudta már mindet, s olyan ismerős volt a meséjük, mint gyerekeknek a dajka mese. A múltban altatónak olvasta őket, de most miközben közömbösen lapaszkatott bennük, azon tűnödött, olyan miért vesztették el a hatásukat. Máson járt az eze, mielőtt elszántan lapaszkatot, már egy órája olvasott talán, amikor észrevette, hogy nem egy szót sem. Félredobta a könyvet, és egy másikkal próbálkozott, hasonló eredménnyel. Néhány napig mindenféle megfogott parítójuk könyve kevertek a házban, Tik volt, neki, hogy olyan nőt vett el, aki könyveket olvas. Valamelyik este kezébe vett egyet. Tündérhölgy volt a címe. Felütötte a közepén. Az ökrös elindultak északnak az ígéret hölgye felé, ahová gyűlölt pitek már hiába nyújtották utánok csontos kezüket. Az ökrös szekerek oslapa, mint hűs, kígyót és a forró vidéken át. Brunella van Kajci a mentoszlap mellett lavagolt. Berejtéknyöngyös, hanvas arcára, csigás fűrtére, fehér kapi borult. Pájt van Fresnent, hosszan elnézte, és szíve együttemben domogott dél afrika nagy szívével. Vajon elnyerheti-e a pályas Brunellát, aki királynőként magastik ki a börgerek és menhérek, a doekeket és felszhajant viselő vaskos nők közül? Elnyerheti-e. Csak nézte, nézte. Anna néne a kapférbumpfák vörösére emlékeztető dolygjében úgy nevetett, hogy rengettő lehájas dereka, miközben az ebédre való kokikat és viltambokat készítette. még ezekből házas pár, mondta magában. Letette a regényt, smérire nézett, aki az ölében a mennyezetet bámolta. Nem csináltathatnánk meg a plafontik, kérdezte ingerülten. Sokba kerülne, felelt a habaszvatig. Talán jövőre, ha minden jól megy. Néhány nap múlva Méri összeszedte és elrakta a könyveket. Nem ezt hiányzott neki. Újból elővette a kaffer nyelvtant és minden idejét tanulással töltötte. Aztán sámsonon gyakorolta a konyhában, csípős humorú, bíráló megjegyzésével megzavarta, pedig igyekezett hűvös és tárgyalagos lenni. Sámson egyre jobban elkeseredett. diket megszokta már, és jól meg is voltak egymással. Dick gyakran lehordta, de utána együtt nevetett vele. Ez az asszony soha nem nevet. Gondosan kiadagolja a lisztet, a cukrot, aztán lesik, de valami megalázó figyelemmel azt is az eszében tartja, mi került le az asztalukról maradék, hány szerep kihűlt krumpli, hány karék kenyér, és képes keresni a nem találja. Ahogy a viszonylagos kényelméből kifiszkálták, Sámson morcas lett. A konyhában többször is összezörzülésre került a sor, és Dick egyszer könnyek találta mérit. Ő igenis elég mazsolát adott ki a pudinghoz, de mire sor került rá, hogy megegyék, alig lehetett egyre-kettőt -egy találni benne. És ez a szolga azt hazudja, hogy nem lopta ki belőle. De jó ég, sóhajtott Dick könnyebbülten, már azt hittem, valami komoly baj van. De mikor tudom, hogy kilopta, zakogat Méri. Lehet, hogy kilopta, de mégiscsak derékvény lókötő. Le fogom vanni a béréből. Diket megszövert ez a nagy feldultság, és Ha úgy látott jónak, eszébe jutott, hogy először látja sírni az asszonyt, így aztán Sámsan egy fontos habbére megkevidült két siringgel. Amikor Méri a tudomására haszta, konakul, zárkózott arccal hallgatott, Na, aztán panaszszak volt volt Dickhez, aki azt felelte neki, hogy Méri utasításainak kell engedelmeskednie. Sámson még aznap este felmondott azzal, hogy szükség van rá a falujában. Méri elkezdte fogadni, hogy ugyan miért van rá olyan nagy szükség, de addig figyelmeztetően megérintette a karját és leintette. Miért ne meg? háborgott Méri. Hiszen hazudik, nem? Persze, hogy hazudik, hagyta rá Dick bosszúsan. Persze, de nem ez a lényeg. Akarat ellenére nem tarthatod itt. De miért nyeljek le egy hazugságot? Miért? Miért nem azt mondja meg egyenesen a szemembe, hogy nem akar nálam dolgozni, mit hazudazik a falujáról? Díg türelmetlen pillantással vállat vont. Nem tudta megérteni Méri oktalan magadságát. Ő már tudta, hogy van ez a benszületekken. Néha a szórakoztató bánni velük, néha bosszantó, de a játék mindkét részről bizonyos íratlan törvények szerint folyik. Te volnál megsértve, ha egyenesen a szemedbe mondta volna, jegyezte meg szomorúan, de még mindig szeretettel. Nem vette komolyan mérit úgy érezte, hogy gyerekes, amikor így viselkedik. És őszintén sajnálta, hogy ez az öreg benszülött, aki évekig dolgozott nála elmegy. Nos, mondta végül filozófikus nyugalommal, erre számíthattam volna. Mindjárt kezdetben új szolgát kellett volna fölvennem. Ha parancsnokságváltozás van, sosem egy simán a dolog. Méri a küszöbről figyelte a hátsó lépcsőn zajló búcsú jelenetét. Csodálkozott és undorodott. Dick valóban sajnálk megválni a tőlemikertől. Nem félt a fejébe, hogy bármilyen személyes kapcsolat alakulhat ki egy fehér ember és egy benszület közt, szinte iszonyodott Dick tőle miatt. Hallotta, amindig megkérdezi. Ha végeztél a munkáddal a krában, ugye visszajössz hozzánk dolgozni. Sámsor nagy, igenis gazdát mondott, de már ment is. szótlanul levelten fordult be a házba. Nem fog visszajönni, mondta. Hál' Istennek, akad még bőven a fajtájából. Vágta rá Méri epésen. a Igen, hagyta rá, a férfi, akad. Jó néhány nap eltelt, amíg új szakács jelentkezett, és addig méri maga vezette a háztartást. Váratlanul nehéznek bizonyult, bár igazából nem volt csak tennivaló. Mégis örült neki, hogy egyedül lehet egész nap, és ő felel mindenért. Söpört, sikált, törölgetett, mindez újság volt számára, mert a házi munkát egész életében benszülöttek végezték helyette, némán szinte láthatatlanul, mint a tündérek és mert újdonság volt, őszintén élvezte a dolgot. De amikor már minden ragyogott a tisztaságtól, és a kamra tele volt élelemmel, leragyott az öreg kamlapra az előső szobában, mintha hirtelen kiment volna a lábaiból minden erő. Iszonyú hőség volt. Sose hitte volna, hogy ilyen hőség lehet. Az izzadság tölt róla egész nap, érezte, hogy végigcsorog a ruha alatt a bartáink, le a combján, mintha hangyák mázgálnának a testén. Teljesen mozdulatnál ült a pamlagon lehúnt szemmel, és érezte, hogy árad a hőség a fejére a tetőről. Akár kalapot is hordhatott volna a házban. Ha Dick itt lenne, nem kínna mezőn egész nap, gondolta, megcsináltatná a mennyezetet. Olyan sokba csak nem kerülhet. Ahogy múltak a napok, egyre dühösebb lett, hogy múltra főkönyökre költötte kevéske megtakarított pénzét ahelyett, hogy a mennyezetet csináltatta volna meg. Vajon ha ismét szóba hozná és megmagyarázná Dicknek, mit jelentene számára a mennyezet, beadná-e a derekát, és előteremtené -e a pénzt rá? tisztában volt vele, milyen nehezére esik kérni rá, látni a férfi arcán azt a gondtelhel kifejezést. Már hozzászokott ehhez az arckifejezéshez. Tulajdonképpen szerette is. Ha magában nézett, nagyon szerette. Amikor Dick megfogta a kezét, alázatosan megcsókolta, és esedezve megkérdezte – Drágám, gyűlölsz, hogy ide hoztalak? Mindig azt felelte. Dehogy, drágám, tudod, hogy nem. Csak ilyenkor tudta rávenni magát, hogy beszélze, csak ilyen diadalmasan ilyen megbocsájtón. Miért itt ezelégítette ki a legjobban? Ez a bocsánatért esedezés, az alázat, noha megötette értediket. Ült a pamlagon, lehunt szemmel, szenvedett a hőségtől, közben úgy érezte, királynőhöz méltóan szenved, mert szenvedni akart. Egyszerre elviselhetetlenné vált a hőség. A tücskök szüntelen sziripeltek onakün a bazótban, fájt a feje, kezelába elnehezült, megdagadt. Bement a hálószobába, és megvizsgálta a ruháit, nincs valami tennivalója, de nem kellett egy se hímeznie, se alakítania. se alakítania. is végignézte, de mivel Dick a sorton és ingen kívül más nem hordott, oldog volt, ha akadt néha egy felvarnivaló kamp. Ha semmit nem talált, kiment a barantára ott üldögélt, és a fények játékát figyelte a távoli kék hangyagórásokon, vagy hátra ment a ház mögé a nagy kőrakáshoz, és elnézte, hogy csapnak ki a hőhullámok a forró kövek közül, ahol az élénk piros, kék és marakzöld hőgyékok nyújtogatták lányjelüket. Addig nézte, amíg szédülne nem kezdett, és be kellett menni a házba egy pohárvízért. Aztán a hátsó oltónál egy benszölt anyálkozott munkára. Egy hónapra 12 cseninket kért. Méri lealkudott belőle kettőt, és örült a szíve, hogy ti adat a, a bensült föld. Az egyenest a krájából jött fiatal volt, nem lehetett még húsz éves sem, és egészen lesaványodott a sokszáz mérföldes gyalogúton, után, azt a idáig. Nem értette Méri beszédét, és nagyon ideges volt. Merebben mozgott, kihúzott vállal, majd megfeszült a nagy igyekezettől, hogy Mérinek egyetlen pillantását el nem ulaszta. A le nem vette róla. Mérít idegesítette ez a megalázkodást, és keményen csattant a hangja. Végig mutakadott neki mindent a házban, saroktól sarokra, szekrénytől szekrényre, és közben elmagyarázta a tendőket, kafferul már eléggé folyékonyan. A fiú úgy követte, mint a hunyászkodó kutya. A kést, villát, tányért csak hírből ismerte, a fehérek szolgálatából hazatért barátai meséből. De azt már nem tudta, mihez kell kezdeni velük. Méri pedig elvárta volna, hogy a különböző tányérok és tálak közt eligazadjék. Egész délután a terítést gyakorolták. Méri ott állt a háta mögött és magyarázott, korholt, busztított. A fiú aznap este mégis rosszul terített meg a vacsorához. Méri csúnyán leszít a valóságos türhalmot kapott, dig csak ült és veszényve halkatott. Amikor benszülött kiment, ment, megjegyezte. Úgy cselédtel türelmesebben kellene bánnod, hallod-e? De amikor mindent apróra elmagyaráztam neki, ha ötvenszer nem egyszer se. Csak hogy alig, hanem most van életében először fehér ember házában. Nem értek el, én elmagyaráztam neki, mi a teendője, miért nem úgy csinálja. Dick homlokát ráncolva, száját összeszorítva, figyelmesen nézett rá. Mintha végképp hatta volna mérit a józansága. Ide figyelj egy pillanatra, méri. Ha dübelovalod magad, a szolgák miatt véged. Valamit engedned kell. Légy kicsit elnézők. Egyáltalán nem engedek. Micsoda beszéd. Miért engednék? Elég baj nekem már az is... Elhallgatott. Majdnem kicsúszott a száján. Elég baj nekem már az is, hogy ilyen disznóban élek. Dick megérzte, mit akar mondani. Lehajtotta a fejét, és a tányérjára mered. De ezúttal nem fogta könyörgésre a dolgot. Dühös volt... Nem látott semmi okot a bocsánatkérésre, nem érezte hibásnak magát, és amikor Méri elvakultan, inkerülten, csak mondta tovább a magájét, elmagyaráztam neki, hogy kell megteríteni. A férfi fölkelt az asztaltól, és kiment. Méri még látta a gyufalobbanását, és a felisszó cigarettát. Szóval dühös vagy, gondolta magában. Olyan dühös, hogy még arról is elfeledkeztél, hogy csak vacsar után gyújthatsz rá. Hát csak dühöngj. Másnap ebédnél a szolga idegességében elejtette egy tányért. Méri nyomban elbocsájtotta. Megint neki kellett végezni a házi munkát, csak most már idegesítette. Utálta, és mindenért a fiút okolta, akit fizetés nélkül dobott ki. Olyan délre durral sikálta az asztalokat, székeket, tányérokat, mintha egy fekete képéről súralná le a bőrt. Emésztette a gyűlölet. Titokban azért megfogadta, hogy a legközelebb jelentkező szolgával nem lesz olyan kicsinyes. A következő másféle fiú volt. Éveket töltött fehér asszonyok házában, akik úgy kezelték, mintha gép volna. Megtanult kifejezéstelen, semleges arcot vágni. Igenis nagysága, meg lesz nagysága, mondta szerintem mindenre, és föl sem nézett. itt bosszantotta, hogy soha nem találkozik a tekintetük. Nem tudta, hogy a benszület élemkódex egyik szabálya, Soha nem nézni a feljebb arcába, és azt hitte, ez is sunyi, mecsten természetük újabb jele. Mintha a szolga ott sem lett volna, csak egy fekete test állna ott a parancsára várva. Ez is tühítette. A legszívesebben felkapott volna egy tányét, és az arcába várta volna, vagy valami emberi kifejezést lásson rajta, ha más nem fájdalmat. Ezúttal azonban megmaradt hűvösen tárgyalagosnak. A szemét ugyan le nem vette róla egy pillanatra se, és miután a szolga elvégezte a munkáját, visszahívta, és minden ott maradt bal szemet, minden csepp, ott ragadt, csírt ott, mégis vigyázott, hogy ne ragadtassa el magát. Elhatározta, hogy ezt a szolgát megtartja. A gyeplőn azért egy pillanatra sem laszított. Akaratának a legapróbb dolgokban is teljesülnie kellett. Nick mindezt egyre növekvő balsejtelmmel figyelte. Mi baj lehet vajon? Ő nyugodtan, csendesen, szinte anyásan bánik, a benszülöttekkel meg akár a tűzakádó sárkány. Kérte, csak hogy kimosztuljon a házból, hogy menjen kivel a mezőre, és nézze meg, hogy dolgozik. Úgy érezte, ha közelről látná gondjait, bajait, közelebb kerülnének egymáshoz. Különben is nagyon egyedül érezte magát, miközben hosszú órákat gyalogolt, hogy munkásait ellenőrizze. Mary húzótozva engedett, mert igazából nem volt kedve kimenni. Ahogy a reggenő hőségben a súlyos párafelhőkben úszó vörös földeten elképzelte az isszacászapú benszülött munkások közt, egy tengeralattjáró kapitányának érezte, aki önszántából ereszkedik le egy furcsa, idegen világba. De azért vette a kalapját, és kötelesség tudom beszárt a kocsiban. Egész délelőtt ott járt a nyomában, földről földre, egyik pontától a másikig, és közben folyton az a gondolat motozott a fejében, hogy az új szolga egyedül van a házban és valószínűleg mindenféle kasszágot követel. el. Mert amint a szemét leveszi róla, biztosan mindjárt lop. Ruhái kár átkutatja a személyes harmiját. Miközben hig a talaj összetételét, a csatornázás meg a napszámokat magyarázta türelmesen, az őz esze azon járt, hogy a benszirat egyedül van a halmiával. Mikor ebéd időre hazaért, az első dolga az volt, hogy ellenőrizte, mit nem végzett el a szolgálház köből, aztán a fiókokat üskálta meg, de nem látszott túlkálás nyoma. Bár mit lehet tudni, amilyen rafinált Más Másnap aztán, mikor Dick megkérdezte, ki jönne megint, idegesen azt felelte. Nem Dik, ha nem haragszol. Nagyon nagyott a hőség, te már megszoktad és valóban úgy érezte, hogy még egy dél abban a tűző, szemkápráztató napsütésben nem bírna ki, nem nem máltaljóban a hőséget otthon sem. De otthon legalább volt dalka, ellenőrizte a benszülettet. Ahogy szállt az idő, szinte az agyára ment a hőség. A tetőről lezóduló elgyönkítő, nemoralizáló forróság kikezte az idegeit. Még a máskor oly virkanc kutyák is egész nap a verandán gyöglöttek, csak akkor mozdultak adépp, amikor a tégla megmelegedett alattuk, a nyelvük a földig lógott úgy, hogy a nyálok kis tótságba gyűlt a padlón. Méri egész nap hallotta a lihegésüket, s keserves vinyogásukat, mert a legyektől is szenvedtek. De amikor otthon fordáltak hazzá vigasztalásul a hőségért, estekűen a térdére fektették az állukat, bosszúsan ellökte őket. Az átható szagú, hatalmas állatok csak ingerelték, meg minduntalan beléjük potlott, amerre csak megfordult a kis házban, a szőrüket ott a párnákon, s egy kicsit letölt pihenni, hangosan szimatoltak a bolhák után. Tent szerint őket a házból, és délfelé utasította a fiút, hogy egy benzines kanna langyos vizet vigyen be a hálószabába. Mikor megbizonyosodott, hogy a fiú nincs a házban, levetkőzött, beállt a és magáról locsolgatta a vizet. A porózus kiszáradt tégla a sziszekbe be a kilögytett cseppeket. Mikor fog már esni? kérdezte Ó, csak egy hónap múlva vetett oda a környedéntig, de meglepődött a kérdésen. Csak ugyan nem tudja, mikor kezdődik az esős évszak. Régebben él az országban, mint ő. Méri azonban a városban észre sem vette az évszakok változásait. Emlékezett esőre, melegre és hűves időkre is, hogy ne, jöttek, mentek az évszakok, csak éppen nem volt semmi köze az egészhez. Itt viszont, teste-lelkek kivolt szolgáltatva az ipszokok lassú váltakozásának, soha életében nem leste úgy a könyörtelen eget, vagy jelentkezette már valami jele az esőnek, mint most a verandánálba, szemét a hatalmas fehér felhő tömegekre főkezte, amelyek csillogó, tömbökként úsztak a kékségben. Nagyon gyorsan fagy a víz, állapította megdig egyik nap hamlakát ráncolva. A vizet kétszer egy héten cipelték fel a domb aljáról a kútról. Mérjé mindig hallani szadta keserves ortítozást, mintha valakit gyötrelmes várdalmak kínoznának, és kísértett a ház elé, onnan nézte, ahogy két gyönyörű, lassú mozgású ögör, a végnyát megveszítve felhúzta a vizes kocsit a fák közt a dombra. A kocsi nem állt másból, mint két keretbe kötözött benzines hordóból és a két hatalmas állatot járommal fogták be a kocsirúd mellé. Mary elnézte vastag izmaik játékát, látta milyen táguló allikakkal szimatolják a vizet, ha néha földcsapódik a hordókra rakott zöld kaljakon át és apró szikrázó cseppekben szertefröcsök a napfényben. A benszület hajcsár szünet nélkül üvöltött és ordított, az állatai mellett ugrálva, és hosszú karbácsát szeszegbe kigyóztatta, csattogtatta a levegőben, de hozzájuk nem ért vele. Mire használod? kérdezte Dick, és méri megmondta. Dick arca elsötétült, és hitetlenül borzatva nézett rám, mintha bűnkövetett volna el. Micsoda? Így pocsékolod? Nem pocsékolom, felelte idegen az asszony. Olyan melegen van, hogy nem bírom, meg kell hűtenem magam. Tik, nyelt egyet, megpróbált higgadtan felelni. Figyelj ide, mondta dühösen, amilyen hangon még sose beszélt Mérivel. Figyelj ide, ahányszor vizet hozatok fel a házba, az annyi délelőtre pénz a hajcsának, a két rakodónak, s a két ökör addig nem végez más munkát. A vízszoltás pénzbe kerül, Te meg csak öntögeted ki. Miért nem töltött meg a fürdőkádat vízzel, és abba belemehetnél többször is, ahelyett, hogy minden alkalommal elpazarolnád és kiöntenéd? Miért itt elöntött a méreg? Ez már több volt a soknál. Itt él, itt szenved panasz nélkül, és még tíz tervizet vizet sem használhat el. Már nyitotta ki a száját, hogy rákjobb de még mielőtt szóhoz juthatott volna, még megbánt, megbánta, hogy így beszélt vele, s megint sort került arra a gyakori kis jelenetre, amelytől Méri mindig megbékélt, megnyugodott. Dick megalázkodott előtte a bocsánatáért esdekelt, ő pedig megbocsátott. De amikor Dick eltávozott, Méri bement a fűtőszabába, és rámeredt a kádra. Még mindig gyűlölte Diket azért, amit mondott. A fűtőszabát már a kézházhoz ragasztották hozzá a Afféle patics építmény volt, bádogtetős. Ahol a tető részei közt befolyt az eső, a messzel is elszíneződött, és a vályok megrepedezett. A kád cinkből volt, egy cink teknőforma volt a vályogba sügyeztő. A horgany valamikor ragyoghatott, pakó felületén itt-ott fényesen csillogtak a karcolások. De a kosz és a sír az évek során patinával vonta be, s most, ha kisikálták, csak egy-egy kis foltokban jött le róla. Mocskos volt, mocskos! S Méri mereven, undorodva nézte. Ha fürdött, csak kétszer egy héten a költséges és fáradtságos visszaltás miatt, óvatosan a kárt végeibe ült, igyekezett nem érni hozzá a falához, és mielőtt kimászni belőle. Pedig itt a fürdés olyan szükséges dolog volt, akár az orvosság nem fényűző szórakozás. A fürdéshez hihetetlen előkészületeket kellett tenni. Méri sírt tehetetlen tühében. A fürdésre szánt estéken két benzines kanna melegítettek a tűzhelyen, majd átcipelték a fürdőszobába és lezették a padlóra. Vastag kabonás zsákokkal terítették be őket, hogy a víz ne ki, s a zsákok átmelegedtek, átnedvesedtek és dohos bűzt árasztottak. A kannák cipelésére a fülükön áthúzott rudak szolgáltak, de a sok a rudak vége egészen elsírosodott. Ezt már nem lehet elviselni, jelentette ki végül Méri, és tühös undorral kifordult a fűtőszobából. Beküldte a szolgát, és ráparancsolt, hogy sikálja meg a kádat, addig sikálja, amíg nem ragyog. A fiú azt hitte, hogy a szokásos sikálásról van szó, és öt perc alatt végzett vele. Méri bement, és megnézte. A kád maradt, amilyen volt. Az ujjalat, amint végig húzta a bádogon, érezte, hogy cupákosodik a koszt. Visszahívta a fiút, és még egyszer ráparancsolt, hogy sikálja tisztára, de addig súrolja, amíg úgy nem ragyog az egész, mint újkorában. Ez délelőtt tizenegy körül történt. Mérinek különben is szerencsétlen napja volt. Ezen a napon találkozott először a környékkel, Charles Slatter és felesége személyében. Értemes részletesen elmondani, mi történt ezen a napon, mert csak mindent megérteni belőle. Méri hibát hibára halmazott, de összeszorított szájjal és emelt fővel tartotta magát, mereven és kőkösen, s elzántan, hogy nárulja a gyengeségét. Mikor Tig hazajött ebédelni a konyhában találta főzés közben, a dütől kimondotta megcsúnyult rákörös arccal kócosan. Vala, fiú? kérdezte meglevette, mikor látta, hogy Méri végzi munkáját. A földőkádat tisztítja, pártan Méri kurtán, mérkesen. Miért most? Mert piszkos. A fűtőszobából kihallatszott a gyökér kefecsi halkása. Dick bement és ott találta a bentszület szolgát a kád felé hajolva, sikált szolgalmasan, de látszott, hogy nem igen volt a munkájának. Dick visszament a konyhába. – Miért éppen most állítod neki? – kérdezte. – Évek óta ilyen a kád. – A cénkádaknak ez a sorsuk. Nem piszakasz rajta hittel. Színe változik el. Méri rá sem nézett, csak rakta föl az ételt a tálcára, és vitte ki az előső szobába. Piszok az, jelentette ki. És én abba a kádba bele nem ülök még egyszer, amíg igazán tiszta nem lesz. Nem tudom megérteni, hogy nézheted el, hogy így elkoszosodjunk. Magad is használtad néhány hétig panasz nélkül, jegyezte meg szárazandit. Önkéntelenül nyújt a cigarettájét, és rágyújtott. Méri nem felelt. Aztán, mikor Méri közölte vele, vagy készen van az ebéd, csak a fejét rázta, s fordult ki a házból, hívta a kutyákat, és indult vissza a mezőre. A Méri ilyen kedvében volt, nem bírt megmaradni a közelében. Méri sem evett, lesette az asztalt, leült, és hallgatta a súroló kefe hangját. Két óra hosszat nem mozdult el ültő helyéből, pedig már megfájdult a feje, csak hallgatta feszülten a zajt. Elhatározta, nem engedi, hogy a szolga munkát végezzen. Fél négykor hirtelen csönt támadt, és Méri fölegyen hogyha a megy, és újra kezdeti a fiúval. De nyílt a fürdőszlopaltó, bejött a fiú, aztán leszegett fejjel közölte, mint a úrnőjének láthatatlan másállt volna mellette, hogy hoz magának konyhójából egy kis élelmet, aztán folytatja a sikálást. Méri elfeledkezett volna, hogy a fiúnak emlődjön. Hallamos volt elfelejteni, hogy a benszülöttek is esznek, meg alusznak, ha a szeme rajtuk volt, akkor éppen dolgoztak, ha meg nem, soha meg nem volt a fejében, mit csinálhatnak. Egy bólintással lelengedte a fiút, de érezte, hogy hibázott. Azzal hessegedte a bűntudatát, hogy úgy kell neki, miért nem tartja tisztán A, kádat? a sikálásra most már nem kellettem feszülten figyelni, így aztán kimencs nézte az eget. Egyetlen felhő sem látszott sem erre. Alacsony, rezonáló két búra volt az ég, és valami fátyoros fonta be, füst terjengett a levegőben. A sápad hamakos földből a ház előtt fényhullámak szálltak fölfelé. Karácsonyi csillagcserjék tenyésztek benne, és ahogy fényes kacskatövőkből eleredtek az ágak, itt-ott virágzásba borultak. Elnézett a poros piszkos fakoronák, és a dambig nyúló hullámas fűtenger fölött. A tüzek már hetek óta égtek körös körül a bozódban, a füst ízét a nyelvén érezte. Néha a bőrére szállt az éget hűpernyője, és sűros, fekete foltot hagyott rajta.